a oh.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 atë e mëdhërojmë dhe të gjitha veprat e mira vetëm ati ja kushtojmë e lusim Allahun e mëdhëruar që të naruan nga gjdo të keqe pavarsisht a boran ajen nga vete tona apo na vijen nga jashtë dëshmaj se nuk mëritan të adhëruat me të drejt asë kush posa Allahut Azogjel i cilë është një i vetëm i pashaqë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 për gjatë rrugës e tyre diri të kaj sukses mund të shfaqen disa suksese tjera për rrugë mirë për padushim se gjitha këto suksese për rrugë që i shfaqen njëriut marrim kuptim dhe kanë përjetim të këndshëm vetëm atë herë kur kjo rrugë përfundon me suksesin që njëriu për të është njës në atë rrugë andaj një njëri i cili është i shtrirë në spital, është i smut, për gjatë kohës e ti të shtrirës në spital, a i mund të ketë përfitimet të ndryshme të shëqërimit me njerës që janë aty, e të njëftimit, e të puve tjera, mirë po, në qoftë të se. Kjo qëndrimi ti në spital nuk kurërizohet me shërim, të gjitha suksesit e arritra nuk kanë kuptim të madhë. Gjithashtot, studenti i cili shkanë në shkollë, në universitetë, i cili, pa dëshim, për gjatë ullëthimit e ti në studime, mund të ketë përfitimet të ndryshme, ose të përfiton nga bursa, ose të përfiton nga rasë të duko njuftu me njerës nga shoqëria, përvojat e kështu më radhë, por në qovë se ullëthimi ti nuk koreizot me diplomë dhe nuk koreizot me studime të përfunduare me sukses, atër pa dëshim se gjitha këto sukses të tira zbejen dhe nuk e kanë kuptimin e tyre të duhur.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 atër të gjitha këto suksese mund të zbehen apo edhe mund që mështë të konsiderohen suksese dhe mështë të je një përjetimi këndë shëmë për neve cilë është kjo sukses pra në muaj në Ramazan që i jep kuptim të gjitha sukseseve tjera cilë është kjo e arritur që i jep kuptim pastaj të gjitha të arriturave tjera në këtë muaj aj sukses dhe ajo e arritur është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 që Allahu Gjellewala të naliran nga vzjari i gjëhnimet, që Allahu Gjellewala të nasiguran nga dhenime, kjo është suksesit kryesur në këtë muaj, që në qovë se këtë e arrim të gjitha suksesit e tjera do të kinë kuptim vlazat të ndëruar. Andaj, njerëzi si kur se thash, sot janë suar të të ndëgjojnë se duhen të mu falë më katët, gjunatë mira mu falë, për kam frikë vlazat të ndëruar se të ndëruar ndoshta nga përdorimi i shpërt i kësaj fiale dhe nga kërkesa e vazhdueshme ka mundsinë nga njerëz edhe me devaluoj këtë kërkesë. Një njëri që vazhdimisht e kanë i begati gjith gjith gjith gjith nga përdorimi i shpërt fillon me hupa dhe ndjehen për rëndësinë e kësaj kësaj begatie. Andaj na duhet gjithmonë t'ia ja rikujtojmë vetes tonë se sa është e rëndësishme për neve që Allahu të na fal. Sa kemi nevojë që neve Allahu xhalla wala të na fal. Dhe kërë e kuptojmë rëndësine kësaj Atëra të jetë këmgulja Dhe të jetë kërkesaj unë e vetme Në këtë muaj Që Allahu Gjallu Ala të na fal Prej kam Në e kuptojmë rëndësine të kësaj që i poflasim Për thashtë të shumë të janë ato argumente që i flasim për këtë pun Por në ndunë në fillim të them vetëm dy Allahu Gjallu Gjallu Në një jetë kur anor Përmenë Se vetëm një mëkat, Allahume ta falë, vlojnë dëruar, veç një gjuna, Allahume ta falë, a dinë sa so shtrajt, ku shtë të nëja? A e që mënë të këtë begatitë, Allahu Allahume ta falë një gjuna? A dinë që ka të me thonë? Një, një, një, një gjuna që e ke bë, Allahume ta falë, a dinë që ka të me thonë? Që në dëgjeje, që ka thëtë Allahume ta falë, në surën Ali Imran, në jeti një qënë e pesët e shtatë, Allahume Minë Allahi Wa rahmetun khajrun Minë ma e gjmeun Allahu thëtë le magfira Një falje veç, magfira Veç një magfira, një falje Allahu të zogjel Dhe një mshir veç me të piku Veç një mshir, një rahmet Me të piku nga anë Allahu të zogjel Allahu pëtë khajrun është më e mirë Më e shtranit për ty Se krejt ajo qka ta grumbullojnë Nga pasurie e kësaj bote Andaj një falje një gjunahi Nuk krasot me as një përfitim materialin këtë bot. Prandaj, në qovë se dëshumë të bëjmë krasime dhe thëjmise, sa i gëzohesh një lajmi që këtë lejmë rëndë se i ke fitu përshemull një milion euro, i ke fitu një miliard euro, a i gëzohesh kësajna, a kërët e rëndësishme për ty këtë lajmi, po shumë i rëndësishme, se shumë gjëran këtë bot të rahatan me këtë lajmi. E Allah u po thëtë, me të lemrua Allahu se vësh një gjuna takafal është më rëndësishme dhe më e dobishme për ty se të të lajmë se ke fitu kaqë dhe kaqë dhe kaqë madje edhe pa numër të asaj që njerëzit grumbullojnë në këtë botë. Dhe në anën tjetër, ajo që e bën të rëndësishme këtim vlerë të ndëruar është se nëse mbetet gjinahi tek ne, nuk mundi më paramendoj se çfarë shkatërrimë bën. Është më i rrezikshëm se ato armë për shkatërrim masiv. Se armët nuklare, se armë kimike, një gjyqëna është më i keq për shoqërinë se me i godit bomba atomike. Nëse njerëzit e kuptojnë drejt gjyqënin, edhe kuptojnë drejt rrezikun e tij. Andaj për njerëzit, më rrezikshmë është ajo lakurici që po shfaqet përjasht. Ai prishja agjërimit publik pa pikë turpi para Allahut Azhgal dhe pa pikë turpi para agjëruesve që pa agjërojnë para Allahut Xhella Wala, ajo është më e shëmtuar. Se me në sulmu armiku me gjitha armë që i ka për shkatrimin masiv Kjo kushe kupten drejt Si pas asaj që ka thonë Allahu Gjallewala Andaj, njën nga djetarët Muhammed ibn Jahja e dhu hali Një dit u tha gjematit e ti Tha kështo Një njëri ertek një hoq Edhe i tha O oh, hoq, a mundesh me madhon një kshil Për shumë shkort Jam për u dhe ma jap një nasjat Se e ku mund jet me ec Hoqja i tha Po Këmë të alonë një këshirë shumë të shkurdë vë Allah e ja apëtonë Cëla është aja? Tha, Allahu gjëllë wa'la I shpalli një pejgamberi nga pejgamber të më hershëm Allahu i shpalli një pejgamberi Nga pejgamber të më hershëm Qëka i tha Allahu azo gjëllë? Allahu i tha Se në qoftë të se Dhe për tënë gjunahi Edhe në ndënjë Kësë nuk ndodhë Mirë për, për shambull, në nga me kuptu se kësë ndodhë Po në qovë se dhe për tanë gjunahi në ndonjë pjesë të gjenetit, e shkatraj atë pjesë gjenetit për shkak se ka i gjunahi atje. Para mënda, një gjenet ka që bukur i kryuar, i kryuar për, për përjetësi dhe përjetëshmëri, në qovë se veç një gjuna strehoat në në një qashtë të ti, atë qashtë e kënësën Allahu të prishur, të shkatruar. E që farë ta mërmenja në qovë se gjenë strehim në zemrën tonë në një gjuna? Qka i bë Apo gjenë strehim në gjuhën ton dhe një gjuna, qka i bën gjuhës ton? Apo gjenë strehim në gjumëtyrët ton dhe një vejë për e keqe, qka i bën gjumëtyrëve tona? Pra nda ne kemi nevoj që ta kuptojmë serëzisht se sa është për neve jetike, e rëndësishme, e domazdashme, primare që Allahu Gjellë Leolat në falë. Enveq anti, ta ndihem këtë nevoj në muajnë e faljes. Djetarët istam, vlazët ndëruar, kanë p Krasë kësa e që e cejka, se sa është e rëndësishme, sa është e dëmës dëshme, të në falën gjynatë, kanë përmendru edhe shkace, po shkace, se bepe, që duhet besimtari t'i ndjekat të shkace, t'i merë parasysh, t'i praktikën, që ato t'i ndihmujnë në falën e gjynahave. Andë nduat t'i përmeni 3 apo 4 shkace, në nguti dhe në këtë kotë të limituar në këtë hutbe, andaj në dëgjani Allahu Gjelle Ola ju në ro Ajetë që ka duhet të kujdesni për te në muajnë Ramazan, që Allahu t'ju a falë gjinajt është të investojmë në përmirësimin e kualitetit të besimit tonë e Allahun Azogjel. Në kemi besim në Allahun Azogjel, për ndështë ta nuk është i kualitetit të kërkuar, nuk është i cilësis të kërkuar, apo që t'jep kuptim pas të jetës tonë. Në historin e njërzimit, cëpaku të asaj që Allahu fletë për te, jo të historin së shkollave tonë, po të te historisë të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ku do të flitet për shpëtimin e ndukut? Sa herë ti ka shpëtuar ndokush në fytyrën e tokës? Një sheri, një shka ku për ndonjë shirri, për ndonjë shkatërim. Shkaku kryesor për shpëtimet i ka qenë lidhja ti me Allahun dhe besimin Allahun në Allahun xhelal. Më në Kur'an dhe lezane. Çka padon shëmbull më konkret? Se banorët e shpellës. Disa njerëz tuaj punë po uje kanë vështirë vallai më lon këtu. Ju mësua që 30 vjet për shembun e pit duhonin. Vhtirë kanë më lon. Vallallun që 20 vjet e boi çit pun. Vallallun që sa ku, unë e kam joçrin, e kam vhtirë më lon. Ashabul Kehf Banorët e shpellës, ata që flet Allahu për ta në kapitinën e shpellës, ata ishin dhelmosha, braktesën familjet, braktesën e prindërve, braktesën luksin, garse ishin fëmi të pasanikave, braktesën komoditetin, braktesën popull natyrën. Të gjitha këto i braktesën u strehuan në shpellë, larg familjeve, larg pasurisë, larg ushtimit. Cili ishte suksesi apo sekreti i suksesit aty për katër kohëshi? Çfarë prek? Allahu Jalla wala thot O rabetna la kulub idqamu feqalu Rabbuna Rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilaha Allah thot na wa forsou mzamarda tyra i bënëm stabil ti janë qëndrushëm mos ta kthin kokën më nga vendi i mëkatit po Psa thunë do dhe sebeb, të vazhdojnë ka pendimin pse a thonë donë kja idqamu feqalu kjo pa çebap që nuk ishte tek ashtu fal por ata u ngritën dhe dëshmuan se zotë i unë është zotë i qeve dhe tokës, andaj në nuk do të lusim dhe nuk do të adhërim aske në posti. Kure dëshmuan besimin, kure dëshmuan kualitetin e besimit e tyne, Allahu gjallëvala u aforcoj zemërt dhe me lehëci të madhe braktisën më katët. Andaj, në qovë se ne përmisëm besimin tonë, në qovë se ne përmisëm imanin tonë, me lehenë Allahu të adhëgjallë, ky besim kualitativ, ky besim cilësorë, Më lenia Allahu xhallahu ala do të na ndihmojnë në braktisjen e të gjitha mëkateve. Qofshin ato të zakrës, apo të djues, apo të djimtyrve, do të na ndihmojnë në braktisjen edhe e të rrethëve të këshia, edhe të shoqërimit të këshia. Pse? Ngase do të jetë ja ndihmë Allahut më afër neve për shkak të, të tij besimit. Andaj vllai i nderuar, investon besimin ton, më sa për besimin ton, shiko se a art në rregull, a je I mbështetër në Allahun sa duhet A shpresan në Allahun sa duhet A je i bindër në Allahun sa duhet A je i këthyr ka Allahun sa duhet A i besëm përëmtimit e Allahun sa duhet E kështë të merad A ja ke frikin Allahun sa duhet Të gjitha këto kontrola Duhet të bën ko paskojnë në jetën e besimtarit E shumë të tira që ka kanë mund që të thunë për besimin Por besimi në Allahun të uhidi Një shmëri e Allahun të zogjall është një nga shkaktarët kër për falën e mëkateve. Ngase përmes Ti Allahu na fal dhe përmes Ti Allahu na ndihmon të larguojmë nga çdo mëti dhe nga çdo dobësi dhe mëkat, sikurçi e sella shembullin e banorëve të shpellës. E dyta që na ndihmon me lehen Allahu xhellahu ran gashkaqet, që na ndihmojnë që Allahu të na fal këtë muaj, të arrijmë kët sukses madhor që i jap kuptim të gjitha sukseseve të tjera, cili është sikurse ka thënë pejgamberi s.a.s.m. Men sama Ramadan e iman al-muhtisaban. Gufire lehu ma te kadde me minë dhe mbi Kush e agjiran Ramazanin Apo, pse pëngjinan Allahume ka bo farz Pse pëngjinan, unë e ma i mëtë Që duke nejtë i e tërësat Allahume mjeb ujnë gjennat në pi Për këtë arsuja agjiraj, me këtë shpres agjiraj Kjo shpres mështin vazhdimisht Thatë pejga me lisa salem Kush bashkan me së një dyjave Me zbesimit në Allahun Dhe bindjes në shpërblim Allahu ja falë gjinat Kjo sebeb Më në kamë e Ramadane Edhe të ravit kësh i falë Me këtë bindje dhe me këtë besim Allahu ja falë gjinohet Shka këtjetër të që në falën gjinohet është një adith shumë interesant Që meriton me të vëtet të fritet shumë për te Por om për themë në ngutit Në një adith Përmenë Muhammedi sallallahu a.sallam Se I kishtë arë në ndër zotë i gjithsis Dhe i kishtë thënë O Muhammed Adin ti Se Shoshrija e nalt, melekët në qil, Gjibrili, Mikaili, e melekët e tjerë, e din të përshka, rrët për shka fit ata bisedojnë? Cilë është derë të i tyjnë? A tërë, më më dhe sëmë tha nuk e dita, pa të shumë nuk e din, ka sajnë tukë. Thëtë atërë Allah o gjëllehu ala, më frimzaj dhe më mësaj se përshka ata po për diskutojnë. Që ka më abete me laqeve, e këshirë më abete tona përshka n Në çka po debatojnë? Ksoçnia e lart, elita e krijesave të Allahut azza wa xal. Në xhenet, në çill, për çka po bisedojnë? Tha po bisedojnë për po bisedojnë për elmukeffirat edhe për derëxhat. Po bisedojnë se çka i ja afal dikujt? Çka me çka falen gjunohet? Edhe me çka ngriten derëxhat? Qyre dërtin me laçeve për neve. Me laçev nuk ju vjen mi fal gjunohet apo Që me laçev s'kan gjunohet? Andaj me laçet bisedojnë edhe e kanë dert gjinonën tonë më shumë do të sanë. Ëmledhën në një herë dhe me dërtu, "Çuqsh më na fal Allah gjinonat? A flasëm na më shumë për politikë apo për gjinonat tona?" Çlosh më e rëndësishme. A flasëm na më shumë për dërt të hallkut apo për gjinonat tona? Për çka do? Me laçe që, që s'kan gjinona, buin dërt më shumë për neve për to gjinona. Et çka i fal gjinonat? Ç'ka i fal gjinonat loin der warfan? Kon emel kafarat Sai për kafarateve, ato që i falin gjënat, el mukthu fil mesajidi ba'd as-salawat, menait mas namazet pak më gat xhamit. E ke fal namazin, jo krykret, njerëz po dalin, rri pak më gat xhamit. Përmend Allahu xhella uala. Lexo Kur'an. Në veçanë tinë kët muajit bekuar, le të çndrojmë në xhamia pak më shumë, se veç çndrimi jon për namaz. Këna i fal gjënat. Ësë sabab, kur është orë sikur ze kan hadith për të na fal gjënat. E dyta ka thon wal well, meshu alel aqdami ila el jamaat eda ja ajo qaufal jinoat jo munson marit këtë sukses, dhe dhe të është, me -kom ka sukses vllazet e dëruar es me ecim kom de n xhamia fson kahera mos e raz kieren ish meskuop eda pse pak të bjen larg pse ki mundsi normal qe nuk os barq pon qofse ec n kom kjo ndikon qe mu të qaufal jinoat me len allah te al zgjël eda ka thon isbagul wudu fi el makareh eda me mara bdasmir jo si shpejt Po mirë më mora abdes. Tamam ti që mora abdes pejgamberit sa sallallahu alajhi wasallam, edhe pse nganjhere vjen vështirë. Mund të të ftoft, mund të jesh i përgjumshëm, mund të jesh përgut, edhe pse nuk vjen pa kërcën, por ti përkundër kësaj merr abdes. Si duhet përgatitesh për namaz si duhet me lejen e Allahu xhallaula, kjo ndikon ç'të na falen gjunat. E ka Muhammed darajat, asaj përkat dërejve, çka na ngrit shkallë tek Allahu azza xjal, janë 3. 3 na i falen e tri na ngritin malket fłosi qe tha dit sa prej saft futen praktik ka thon pejgamberi sallallahu aleyhi dhe sellem emme derajat qe us muhabbeti ku ina i me lajk e venchill aja qe i grit drejtas i fsha us salam me perhap salamen me u dashme veti salam alekum me u dasht mirën vllahut tan Me adon shpa që më vlau tënë, që këtë ngrit e ka lau gjallewala, nuk ngrit e ka lau zilia, e asë të lakmija, e asë urretja, e asë mashtrimi, vëllahi nuk ngrit e ka lau hilja, për të ka lau të ngrit sinceriteti, dashuria për dikon të të tërë, mirësia, ba mirësia, këtë të ngritin, i fshau salam, salam, busqeshja, dhe i vlau tënë musliman kado që tjesh, o i të amë të amë e dyta, që të ngritë e kalla gjëllevala është me dhonë ushqim, qëkep ushqim, qëkep iftar, qëkep satë muenështë këtë muenë nga ushqimi, kujdo që ke mundësi, të varëfërve, të afrëmve, meqve, shokve, pëqinve, i të amë të amë. Njeri u me, me qëkep ushqim, edhe të rejta, e sal salatu bejlejli u nësën një jam, aja që të ngritë e kalla gjëllevala është me u falë natën ku njerë gjën gjëmë të ri ekjume, të ri ekstrati apo terrenaton falësh për Allahu xhallahu xelaluala, nuk ka diçka që ngrit më çpejt se këto vepra tek Allahu xhallahu xelaluala. Prandaj ti marrëm këtu o parashës vëllezër të nderuar, dhe ti përdorim nitë tonë të përditshme, që përmes këtyre të arrijmë që Allahu xhallahu xelaluala të na i falë mëkatet tona. El-sallallahu alejhi vesallam që të na i falë mëkatet tona. Andaj lutem Allahun që dhe ju vallahu ju fal nga se Allah xhallahu xelaluala është falës dhe është mëshirues. Elhamdulillahi rabbil alemin wa afdalu salati wa temmu të teslim ala khayri khalkillahi ajma'i nëbiyyina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi wa mentabihahum bi ihsan ila jom middin e katrëta nga to që mund të jen nga shkaqet shumë të rëndësishme shumë të nevajshme që Allahot të nafal është të lypim nga Allahot të nafal me thonës ta gëfirullah peygamberi sallallahu alai sallam dhe zhët në ruar Kosh ka qenë Muhammedi Alehi Salatu Veseram. A dini se meni me gjlis, veç meni nej, so ka nejt me shok të vajt, meni nej, dini një qenë herë ka thonë e stakë fyrullat. Veç meni nej, mëslasim kur ka doa nejën të të tërë, e mëslasim kur ka shkut të shpija, e mëslasim për njëmi, së herë ka thonë e stakë fyrullat. E buhurera, transmitohet për te, se në ditje ka thonë 12.000 herë e stakë fyrullat ka thon se njeri kur te vran dikon në sheriat ka procedura një nga ato që janë është me shpagu gjakun i thon dije thot unë e ku vran nefsën me gjinohe e shpagimi i gjakut është 12000 dinar të asaj kohe e unë po du me e shpagu nefsën që ja kumvra zotit këtë nefsëtamin apo me gjinohe më jasht pagu me 12000 por jo me euro se Allah e rzon as dollar Po më dëm më thërrmën më thon o Allah më fal mua estaghfirullah. Shikoa këtë mardhëshje mes e Buhariutës edhe Allahu xhallahu ala për shpagimin e vrasjes së njerëzit me gjinohën e aftën. Ndërsa ka pas nga dietarët që janë transmetuar se e kanë pyetur Saaret ti thush estaghfirullah, ka thon 100 mijë herë me të ngjeme. Pastaj mperzihen gishtat e nuk di ku përfundoj pastaj aftën. Të thuj estaghfirullah. Thuj estaghfirullah. Me fjalën estaghfirullah më kërku falet tek Allahu xhallahu ala. Topën dytë të dunjas, topën dytë e, e, e ahiretit, dytë e xhenetit. Pa ja e shpëtsuar fjalën astaghfirullah, në veçanti kur ia gjeruojm ka do të cilësh, thuaj astaghfirullah, astaghfirullah. Soflet më atë, flet më atë, këqyrat e ja. Oll vllai i nderuar, pranoi gjinatët tuaj dhe thuaj astaghfirullah. Edhe për fond çka po do të më thonë? Çka i bën më nafol Allahu gjinat? Ku e di në çka Allah më ka fol gjinat? Vllai i nderuar, po do më përmbyll këtë hutbë në rani minutë. Inshallah.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 ta gjerimet liran njerz nga xhenhemi i bën meritor per xhenet njerzit jan fut ne liste banore te xhenhemit kush o di ndoshta ne imi atje apo allah u nat per nat permen e na caktum ata merren atje sonte permen e nit filonen qe te te xheneti para mendani ni burg apo qe jan burgosur njerzit atje apo? apo dhe ni muj caktum vitet Kryetari i shtetit, publikon ditë për ditë lista, me liru njërës pe i burgofën. Ata të, të burgofënit, qësh i presin këto lista? Qësh i presin këte emna? Qëka me i bo? Pe i burgo me qitë në dë nje. Kjo është e malë dhe sa i. Po, nuk krasot me qitë pe i gjenimin, gjenet, Allah. Nuk krasot. A në qësh rrimë, rrimë na? A rrimë në përmalim, pare i ftarit, e lu të malon, o zot i madhë, në i falë gjunahat, në bartë 30 dit Allahu liran Bujari e madhe Rahmeti madhe Mosë përfshishim në një për 30 dit dhe Vaj halli për neve Vëllaj mos vet për neve Nësës në përmenet emni Në një dit për dit dhe të Ramazanit Hajt e para shkaj Ka dënren për para neve më të njëren Edhe e dyta Dita e të të sat A e liru për gjenimit Sa dita e tët A e liru Se dijo që unë nuk e di Që unë të kalë zë që shpunë në shme ditë Ulemat kanë thonë se që kjo është e a që dashë të mërë të e të fundi. Ulemat kanë thonë se kur Allahu ja falë dikuj, gjynohët ja bënë të dashër punë të mira. A ke fillu me e dashë në mazin më shumë? A ke fillu ma me qefë me u falë? A ke fillu me i urejtë gjynohët? A ka nisë me të arë gërdi për gjynohëve? Kjo është e kryesore, se Allahu ti ka falë gjynohët a thonë. A ke fillu me usil Me fol, me vëpru Si banor e gjenetit Ke i bje se ti e banor e gjenetit Qishtu le matë e kanë zil Ande Allah u gjelle u la thët Wa habbebe i lejkumul imane Ga mirësia Allah u tërse Wa ka bërë të dashur imanin Wa ka bërë të dashur pun të imanin Wa kerrëha i lejkumul kufra Wa lfusuka Wa l'isjan Dhe Allah u a ka bërë të uretur juve U a ka bërë të uretur juve kanë Mëzbesimin mëkatin edhe shkelën e urdhrave të Allahut të zezë. A po urrën më shumë haramin tash në Ramazan se para Ramazanit? Meqenëse më gërdhi po të vjen pe gjënove tashti, kjo është e bajagje mirë se Allahu xhallahu ala ta ka bërë të dashur imanin. E kur Allahu ta bën të dashur imanin, kë i bën sallat i, i kafol xhenohat. E kur Allahu i fol xhenohat, kë i bën sallat ka liruar pe banorët e xhenimit edhe i shkruat të banorët e xhenitit. E Allahu kur të shkon dikon të banorët e xhenit që nuk ka loj Në Ramazan peshqim banojënit, tani çka bëhet pas Ramazanit? Jo tash i vron pishmoni, kthem nëpër të xhenhimit. Allahu s'lung kështu. Allahu thot majubed delul qaul ladayya, tauns tirran fi yala. Kur thon mirë në xhenet, në xhenet. Andaj aty që Allahu ia çet an tek xhenetlit, aty edhe ia çel udhën për xhenet, duke ia ja bërë të dashur punët e mira, edhe duke i dhënë sukses dhe lehtësim që më me nzell ti kryn obligime të Allahu xhellahu ujë, vela dhe më me urrëti të sillet ndaj harameve të Allah xhallahu te ala. Ky është suksesi i Ramazanit. Dhe kjo duhet të asnojmë që të arrijmë në këtë muaj të bekuar. Kjo duhet të jetë kërkesa themelore, e cila nëse arrihet, i jap kuptim të gjitha adhurimeve tona, të gjitha angazhimeve tona që ne i kemi bërë në këtë muaj të bekuar. Allahu elus me emrat e tij të bukur. Dhe nëse Allahun e mënduar me cilësitë e tij të përkryera dhe të plota, që Allahu i mënduar të na fal gjinohat. Nëse Allahun e mënduar që sa Nëse ka mbet diku shpëneve që ende nuk i është përmendur emri, Allahu sod na përmend kitamin. O Sodi Ya Rabb, Ya Allah, sod na përmend emrin ton që na mekon te listë e banorëve të xhenetit. Allahu na gëzov me këtë përqazim. Allahu na e bëft të dashur imanin dhe Allahu na i bëft të dashur ehlu imanin. Dhe Allahu na e bëft të urretur kufrin, mosbesimin, dhe na e bëft të urretur ehlu kufrit. Allahu na bëft me urreth ata që Si nënshron Allahu ta xogjel, si përulën, i rebeloan e me i dash dhe me ndihmën e atë që i nënshron Allahu xhela xhelalu. Allahu i ndihmof në këtë muaj muslimanëve kudo që janë. Allahu ruaj në derën e motrave tona muslimane kudo që ai përdhusë dhe është i lirë. Allahu xhelaula u dhash siguri muslimanëve e rahati në këtë muaj të bekuar e i shkatrorof të gjithë ata që punojnë dhe angazhohen për sherrin e muslimanëve. Allahu ka kthëf sherrin në fytyrat e tyre. Edhe Allahu akthef sherin vetet e tyna E nashpëtof neve nga sherri i tyna Allahu në lësë që në këtë muaj të bekuar Të në eshtën të dashuin me zveti Të në bashkan Ata që endës që jam pajtu këtë muaj Allahu i pajtoft Allahu i bashkoft Allahu i bëvë që duhen me zveti E themë këtë që ndëgjuat Dhe e thema që Allahu në ka obliguar Që ta përmendim duke thënë se Inë Allahe vë melaiket e huju salluna alen nëbi